Колись у дитинстві в селі у бабусі я стала свідком моторошної сцени. Сільські чоловіки разом з гробарем Гаврилом, копаючи могилу для когось із односельців, не розрахували місця і, натрапивши лопатами на добре збережену труну 70-річної давності, відкрили її. З цікавостей. Знаючи, що могилу ніхто давно не доглядає. Від майже мініатюрної жінки з колись дуже дрібними рисами обличчя у домовині лишився просто попіл, форма якого відповідала формам тіла і одежі. Коли Гаврило торкнувся рукою хустки покійниці, те, що називалося колись хусткою, розсипалося і осіло густим попелом на дні труни. Мої теперішні нерви нагадали б могильний попіл, якби хто спробував їх торкнути рукою. Від завтрашнього дня я справді хотіла почати інше життя. У чому полягала його іншість, не сказала би й на сповіді. Але що воно повинно докорінно змінити стан постійно триваючої кориди, якось переінакшити мої дні, знала напевне. Мабуть, я сподівалася у попіл вдихнути життя. В останнє. Чоловік, який змушував носити Валеріану замість обручки, довший час був допінгом, однак тепер він дедалі частіше ставав депресивними пігулками у моїх самотніх, одноманітних днях. Після ненаситної пристрасті, смак якої з ним я відчувала особливо гостро, він надовго уникав мене як чуби, щоб за якийсь час і обов'язково зненацька знову поглинути своєю палкістю.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 Ніколи не знала, який черговий сюрприз він готує для мене. Щоразу налітав, мов коршун на здобич, затуманюючи голову якимись скупими, але від того й ще солодшими словами, які робили мене сліпою і глухою до всього, що відбувалося поза нами. Я вчилася прощати його великі дурниці і ще більші прикрощі. Та це було ненадовго. Він чи то любив мене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 казав, не слухаючи моїх зітхань. До завтра можна не дожити, можна не прокинутися, потрапити під колеса авто, впасти у каналізаційний люк, стати жертвою маніяка, та, Господи, праведний, є тисячі способів зникнути з цього світу миттєво, і є лише один спосіб відчувати радість життя. Через те, якщо можеш, живи весело, радісно сьогодні Розумієш, сьогодні, пам'ятайте, створена для сміху і обіймів, а все решта дурниці, і хай голова болить у дятла, що в магазині черствий хліб, а у твого начальника черстве серце. Дотепер я думала, що черстве серце у нього, та коли він кружляв мене над собою і приспівував щось веселе чи сороміцьке, я справді хотіла жити весело. А в телефонному режимі, як він любив висловлюватися, у нас тривала корида. Я підозрювала, що її причина – ревнощі. А ще більше – постійна розлука. Мабуть, тому він і віджартовувався. Корида – це для різноманітності. Інакше дні стануть прісними, і ми вкриємося мохом. Іншим разом він нашіптував, перебираючи губами моє волосся. Ти ж знаєш.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 А було голубко почувати себе комп'ютером, чия програма виявилася такою простою і зрозумілою, що стала доступна аматорові хакеру. Але чи встежиш, коли скульптори перероджуються у хакерів? Та й чи тобі почуватися комп'ютером, коли ти споконвіку привчена до рахівниці й олівця? Не знаю, чому, але я майже безнадійно дивилася на завтрашній квиток доварни. Все мені підказувало, що йому вже можна влаштовувати поминки. У вікнах сутінки змінилися темрявою, із сусіднього балкона запахло нічною матіолою, серпнева спека зробилася прохолодою. А я сиділа у квартирі, як у клітці, і не чула в собі ані радости, а не печали.